Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám, a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý zákon i proroci. Vejděte těsnou branou, neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tam tudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo je těch, kdo ji najdou. Slyšeli jsme slovo Boží. sestry a bratři v Kristu Ježíši. V prvním čtení pokračujeme v četbě s knihy Možíšovi o Abrámovi a vlastně stále se zde líčí vznik a pokračování staré smlouvy mezi člověkem a Bohem. Ale dnes jsme slyšeli, že Ježíš v dnešním Matoušovi Evangeliu v 7 kapitole povyšuje starou smlouvu, mění některé věci, které se týkají jejího chápání a vede na cestu ke smlouvě nové. Ve sbírce Ježíšových výroků jsme dnes slyšeli také tento. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý zákon i proraci. V tom je Ježíšův Velmi náročný návod, jak naplnit v každodenním životě smysl staré smlouvy a vlastně tak žít už smlouvu novou. Je to náročné proto, že židé staré smlouvy, židé Ježíšovi doby, znali tento návod opačně, jak víme ze souvislostí i z dalších pramenů. V Ježíšově době byl známý výrok, co nechcete, aby lidé dělali vám, to ani vy nedělejte jim. Zní to zdánlivě stejně, ale má to úplně opačný smysl. Chránit se toho, abychom ubližovali druhým, když nechceme, aby oni ubližovali nám. Ale Ježíš chce víc. nechce jenom neubližovat. Chce pravý opak. Chce, abychom všechno to dobré, co toužíme, nebo po čem toužíme, aby lidé dělali nám, tak jsme dělali my jim. Nejen se vystříhali zlých skutků učiním, ale činili všem dobré. Všechno to dobré, co bychom si přáli sami. Je to náročný návod k životu, ale je to návod Ježíšův. A Ježíš je takový, že když nám k něčemu dává svůj návod, respektive dává nám nějaký příkaz, tak k tomu dá také všechny milosti a dary, které jenom potřebujeme. A tak tady ve mši svaté načerpejme sílu k tomu, abychom opravdu naplnili to Ježíšovo, co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim. Pane, ty nám tomu opravdu sílu. Amen.